Móri Zsigmond, disznótor. Édesapám már a bárdal csapkodta a fát. Szántalpat készített. Nappal megfaragta a fejszével nagyjából, és este, plámpa világ mellett a szobában végezte el a síma munkát. Na, nekünk ez nagyon tetszett, és nagyon csodálkoztunk, hogy édesanyánk nem örül neki. A forgács simán pattant, és azzal mi a kemence előtt nagyszerűen tudtunk játszani. Attól sem féltünk, hogy a szemünket kiveri, mert az a forgács, amit a bárd lecsap, már vékony és buborékos. Az, ha meg is csap, nem fáj. Mikor aztán a hosszú gerenda már szép síma volt, édesapám ráült, mint valami lóra. A két lába közé vette, és vésővel lyukakat ásott a hátába. Mi is ott ültünk sorra hárman, négyen, slovagoltunk, stettingettünk. A szoba jó meleg volt, a forgácsot mindjárt el lehetett tüzelni, és a tűzhelyen egy fazékban kukorica főtt. Szép, szemes kukorica, tiszta vízben mikor az megfőtt, édesanyánk fakanállal szedett cseréptányérba, s alig vártuk, hogy egy kicsit kihűljön, szedtük a kis tenyerünkbe, szebelgettünk. Boldog kis család volt, gyüzsgés, zsivajgás. Csak ha valamelyik gyerek sírósan felvisított, akkor kiáltott ránk édesapám, hogy Őda, hallgassatok! Kint hóvihar volt, ki se lehetett menni. Kutyánk nem volt, mert anyám azt mondta, a gyerekeinek sem tud enni adni, nem a kutyának. Egyszer csak nagy lábdobogás volt az eresz alatt. Nagy csizmákat vertek a száraz földhöz. Vendégek jöttek. Hey, – Ki az ördög már megint? – kérdezte édesanyám rossz kedvől de édesapám felnevetett. <gül> no, hát te szívesen látod a vendéget. Hát ha egy malacot hoznak. Ezen mi nagyon jót kacagtunk, gyerekek, mert ennél furcsábbat nem mondhatott volna édesapám. Nekünk ugyanis nem volt malacunk, se disznónk. Üres volt a disznóól, és nagyon sajnáltuk, hogy az idén nem lesz és pedig nagyon szerettünk a perzselésnél jelen lenni. A kis tüzeket csináltunk, külön, s harcoltunk egymással, hogy kinek van jobban égő tüze. A vendégek már apitvarban dobogtak, s már megismertük Pistabácsinak a morgását, korgását. – Íj, na, no, nyissatok már ajtót! – kiáltott odaki, és úgy vaktába megverte ököllel az ajtót. Hát biztosan nem lelte a kilincset. Édesanyám kinyitotta az ajtót, s két rettenetes nagy ember jött be. Pista bácsi, meg Dobos. Ez nem volt rokon, hát nem híjtuk bácsinak. Nagy fürtös guba volt rajtuk, fekete, nagy gubák, és így behavazva olyanok voltak, mint a hóember. Mejjebb jöttek, s leültek. Egyik az ágy előtt, másik a kemence előtt. Rögtön előkeresték a pipát, megtömték, rágyújtottak, s nézték az édesapám munkáját. <gül> – Ízebe kell ezt csinálni, te, Gergely! – mondta Pista bács is, köszörülte a torkát is, nagyot köpött a forgácsba. – Engem a feleségem kiverdne, a neked jobb feleséged van. Édesagyám nem igen nevetett, inkább savagyóan mondta. – Pedig ott jobban elférnének ebbe a nagy gerendával. Pista bácsi édesanyámnak unoka testvére volt. A faluban a legnagyobb gazdák közé tartozott. Szótlan ember volt. Csak, ha egy kicsit ivott, akkor szeretett beszélgetni. Most beszédes kedvében volt. Nagyon kedves este volt. Mulatságos volt, ahogy a nagy emberek gubájáról leolvadt a hó, és csöppekben csurgott körülöttük a víz, mint mikor olvad az ereszről. Mi tovább játszottunk, mert még korán volt lefeküdni. Ők megbeszélgettek. Édesapám nemigen zavartatta magát, szorgalmasan dolgozott, s a forgás csak úgy pattogott a lyukakból, amit vésett. Mikor ez a talp készen volt, még vésővel virágot is csinált az orrára, olyant, amilyen a kapubálványokon van. Akkor kivitte, és behozta a másikat. Azt is levárdolta, legyalulta, és elkezdte kivésni a lyukakat. Már nem tudom, hogy mit beszéltek, mit nem, de egy nagyon érdekes dolog történt. Az emberek csúfolták az apámat, hogy hogy farag. Na erre azt mondta nekik az édesapám. Ej, ha hát ne ugassatok! No aki. Megcsinálja utánam, amit én, annak ingyen adom a szádat. Fogadást kötöttek, ki tud százszor vágni a szekercével egy nyomba. Mi, gyerekek, roppant kíváncsiak voltunk, és boldogak, hogy ilyen nagyszerű dolognak lehetünk a tanúi. Ho -ho, csak hogy aki erre vállalkozik és elveszíti, az egy disznót ad. Hát a disznó csokalták, jó hosszú alkudozás után megegyeztek egy süldőben. Na, de annak szép süldőnek kell lenni, legalább negyven kilósnak. Tobos nem vállalkozott rá, mert azt mondta, hogy ő nem kókler hanem Pistabácsi Ezermester volt, és ő kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő kétszázszor is belevág egy nyomba. Lekivetkezett ingújra, csak a plajbi maradt rajta, és már annak is neki gyürkőzött, amikor édesapám hozzáfogott a vírtushoz. Apám úgy, ahogy ült, fogta a kis szekercéjét, Mogatta annak az élét, ráfújt, az ingé végig törülte, s belevágott a fába. Akkor elkezdte nyugodtan, tempósan csapkodni a baltát, s mi olvastuk halkan. Egy, kettő, három, tizenöt, tizenhat, huszonhárom, Huszonnégy, és így százig. Édesapám ki volt pirulva, s mikor a századikat is belevágta, de úgy, hogy a vágás alig volt nagyobb, mint mikor elkezdte. Akkor felugrott, és eldobta a baltát. A balta majdnem leütötte a varrógép lábát. Édesanyám nagyon meg is répült, s lehajolt. A lámpát is letette a földre, úgy nézte, hogy nem törötte el valami. Hát nem volt semmi baj. Most Pista bácsi ült a helyére, de úgy keresztbe ülve nem tudott sehogy se elhelyezkedni, hát fél ült a gerendára. Ez sem találta jónak, hanem egy kis székre ült, s úgy szembe a gerendával. Elkezdett csapkodni, nem is tudtunk olyan gyorsan szábolni. Ha. Egy, két, há, négy, öt, hat, hé! Hey. Akkor Pista bácsi megállott, s várt. Megtörülte magát az inge ujjába, nevetett. Ha. Ja, csak, a apátok ingyen adja a szánat. Ami bíztunk benne, hogy nem fog sikerülni neki. Lélegzett visszafolytva vártunk. Pista bácsi felemelte a baltát, és beleillesztette a vágásba, aztán újra kezdte, még gyorsabban. Na, nyúlsz, kilenc, tíz, egy, kéz, hölgyi! Újra bekállott. No, hát nem gilt! Kiáltotta édesapám. De ez nem egy nyomban van! Nem szabad megállni. go erkend! – Hí, sínye az Istenit! – azt mondja Pista is és újra kezdte. – hat, hét, nyolc, kilenc, húz, öt, kihá, négy, öt, ha… Így ment harminc akkor valahogy kiszaladt a balta a kezéből, és mellé vágott. – Na, ez, ez, ez semmi! – mondta. – Harmincet már megvolt. Én nem vagyok ács, se hallér. No, na, jó van! – azt mondja édesapám. – Három hibát adok ennek. No, – Na, kezd újra! – Mi? Újra? Bárhogy is kezdem, eszembe sincs. Folytatom. Örülök, hogy eddig megvan. Ha, menj is! Ja, harmincret. Neki durálta magát, de mi gyerekek már nagyon boldogok voltunk. Megyedek hátrább, kiáltott ránk édesapám, s még kotródtunk. Hát nem igen messze, mert a szoba nagyon kicsiny volt, A szinte az ágy alá bújtunk. – Ösz, hasz, hét, nyolc, kinesz, tíz. Ne jövj! két, hala, hét. Így elment ötvenháromig, akkor megint mellévágott. Úgy megrémült, hogy a baltát ott felejtette, ahova vágta. Csak nézte, kimered szebbel. Jaj, nem baj! vigasztalta apám nagylelkűen. Parasztó, ez is kurázsi! Oh, – vág, csak vágd! Még egyet szabad tévedni. Pista bácsi beleiszonykodott, s a baltát felemelve újra elkezdett csapkodni. Spiff, a negyedik vágásnál megint félrement. Erre aztán igazán nagy visítás és zsibongás lett. Pistabácsi bácsi körülfogta fekete mord fejét, és én úgy megijedtem, mikor a szeme az enyémbe ért, azt hittem, hogy most fogja azt a baltát, és ketté hasít vele. Hát csak ugyan fogta a baltát, és elkezdte vágni a gerendát, ahogy bírta. Csak úgy hasgatta, vágta, rontotta. Hey, – Má, no, no, no, no, no, no, no, kiáltott kacagva édesapám. – Az Istenit a fejszédnek, hát elrontod a szádat. Megkapta a baltanyelet a sógora kezében, s elkezdte körülötte dulakodni. A paraszt kétszer akkora volt, mint az apám, s nem adta. De apám úgy rángatta, hogy a nagy ember egyszer csak végigesett a gerendák közt, és a feje véres lett. – Te, megöllek! – hörögte. – Most, most minnyájatokat megöllek! Körülnézett valami szerszám után, de a keze csak úgy tétovázott. Mi elkezdtünk sivítani, rémülten. Storka szakadtából, nem láttunk más, csak azt, hogy apám és a paraszt őrekapják kapják egymást, és csapkodják egyik a másikat a szobába az ágyakhoz. Mind a két ágy leszakadt. A dundák kihasadtak. Édesanyám a kezét tördelt. S legnagyobb csodálkozásunkra a végén a két verekedő nevetve állott szét. – Hennye már, hát az Istenit, mi bű van ez a cseppembe? – törülgette magáról Pista bácsi az izzadságot. – Nem gondoltam volna. Evel leült a helyére, vállára húzta a gubács, kereste a pipáját. No, mikor láttuk, hogy nincs semmi baj, akkor mi, gyerekecskék, újra előbújtunk az ágyalól, és most már aztán kacagtunk és táncoltunk. Hát, bizony, komám, mondta dobos nagyflegmával a süldőt meg kell adni. Fogja ki magának, ha nem fél a feleségemté. Mondta pista bácsi. Ebehetek érte? kérdezte édesapám. Akár most. A jó. – A kó, gyerünk? Ugyan már hát nem bolondútatok meg ebben a hóviharban, szólt édesanyám, aki az ágyakat próbálta rendbe hozni. De bizony felöltöztek és elmentek. Mi nagyon boldogok voltunk. Ilyen szép harcot még nem láttunk életünkben. És újra meg újra elismételtük, mit csináltak. Édesapám azonban nem jött vissza, és édesanyám az ágyat nem tudta megcsinálni. Sírva ágyazott nekünk az ágy helyén a földre. Sok lárma és hő után végre elaludtunk, de édesanyám fennmaradt egész éjjel, s várta édesapámat. Én felébredtem valamikor éjfél után, és ilyetten láttam, hogy édesanyám még mindig fent van. No, mindjárt sírni kezdtem, mert megijedtem, hogy talán édesapámnak valami baja lett de anyám odajött hozzám, és édes csöndes hangján duruzsolva biztatgatott, hogy nincs semmi baj, hát biztosan a gazdák elcsalták édesapámat a kocsmába, ahogy cokták, és ott isznak. – No, hát áldomást isznak, – mondta. Szépen el is aludtam, csak akkor ébredtem fel, amikor kint maladsivítást hallottam. Oh, no, hallod, hallod, anyjuk! – verte az ablakot édesapám. No, – Hozd ki a tálat kést, mindjárt leüljük a disznót. Erre azután mind felébredtünk, s ugráltunk fel az ágyból, egymást szibálva és ébrezgetve. Öltöztünk és mentünk ki. Édesanyám előtt még mindig égett a lámpa, egész éjszakán keresztül vart, mert sok munkája volt, a parasztlányoknak vart ruhát. Gyönyörű, szép, virágos reggel volt, a hó síba volt, és nagy utakat szántott a tetején az éjszakai vihar, ami úgy maradt, mintha sejemvégeket húztak volna ki fehéredni. Hát, ez volt a legszebb disznóölés, amit életembe értem. Mikor mi kimentünk, már égett a tűz a disznó felett. De olyan nagy lánggal égett, hogy nem bírtunk eleget kacagni, amikor a pernyét elkaparta róla, édesapám. Egy éget végű fahággal, hát olyan kicsi fekete malac volt a tűz alatt. De azért disznóölés volt. Csak mikor a hurkát főzte édesanyám, hát az olyan vékony volt, mint a csiga tészta, és olyan gyenge volt, hogy a fazékban méndúntalan kifakadt, s kiömlött belőle a kása.